Molt bé, bon dia. Eh, fa goig avui eh, veure l'assistència en, en un acte com aquest en el que en qualsevol cas eh, i anticipant-me una miqueta en qualsevol persona amb la que he parlat d'aquesta possibilitat de la reempresa a les botigues eh, fas un comentari i no hi ha hagut ningú que em digués que carai quina gran idea, que, quina cosa tan bona. No? És un projecte que el primer que vull fer és agrair a l'Antoni Abad, a l'Albert Colomer de Fundació Secot i de Reempresa, a la Diputació, al Ramon Soler que ens acompanya avui també, i a la nostra alcaldessa que també creu amb aquest projecte i eh, que ens ha permès posar-nos a treballar conjuntament. Jo faré una miqueta la presentació, una mínima explicació i deixaré després en els que coneixem bé eh, què és el que s'està fent. Eh, la creació, la consolidació i el creixement de les empreses és un dels objectius bàsics d'aquest Ajuntament i treballem constantment a través de l'àrea de promoció econòmica on es desplega un ampli ventall de serveis adreçats als emprenedors i als empresaris. Fem un assessorament personalitzat i especialitzat per la creació d'empreses, formació empresarial, programes de creixement i innovació empresarial, metodologia E+, +R, el R, baratament de recursos, programes de creació d'empreses innovadores en sectors emergent, entre d'altres. Però la reempresa és un nou model d'emprenedoria, és un mecanisme per al qual un nou emprenedor pren el testimoni d'algú que ja tenia una empresa i que estava funcionant. De fet, això surt d'una dada molt concreta, que és que Eh, els nous emprenedors que posen en marxa noves empreses en un plaç d'uns 3 anys, fins a un 70% de les empreses han desaparegut, perquè eh, la supervivència és molt complicada en, en aquest nivell amb gent que eh, tenen que aprendre tot de nou i que en el cas aquest de la reempresa es troben amb una successió ordenada que permet transmetre aquest coneixement i eh, el fet de que ja és una empresa coneguda i eh, que tenia una vida i permet continuar aquesta vida. Per tant, és una simbiosi, és una, un lloc de trobada francament interessant i important. Quan s'estructura aquest procés de reempresa, es mantenen tots els actius de l'empresa, de manera que continua funcionant. Es mantenen els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i els proveïdors i es dona valor a l'esforç esmerçat en la creació i el creixement d'aquesta empresa. A Figueres hem decidit sumar-nos-hi perquè és una excel·lent proposta, una excel·lent idea i agraint que s'hagi pensat amb una cosa tan evident, però que moltes vegades les millors idees per tant evidents eh, no acaben de sortir perquè ningú els hi dona la suficient importància, ningú s'hi posa a treballar realment la Diputació de Girona, la CECOT, el CEPAC, reempresa i nosaltres ens hi sumem perquè entenem que des del territori podem ajudar mínimament a posar en contacte amb aquestes persones, amb aquests emprenedors. Volem que els negocis d'aquest territori no es vegin forçats a tancar, veiem els locals que hi han arreu de tot Figueres, tancats, per aquesta manca de continuïtat. I això a través d'aquests nous emprenedors, persones com vosaltres que esteu aquí, amb esperits i ganes de fer-los créixer. Volem facilitar als emprenedors que estan buscant un projecte empresarial eh, que puguin centrar els seus esforços en la fase del negoci amb potencial d'innovació i creixement, evitant les complicacions de les fases d'arrencada de l'empresa. Per tant, des de l'Ajuntament, repeteixo, agraït, moltes gràcies i cedeixo la paraula ja perquè ens pugueu explicar a continuació l'Antoni Abad, president de la FECOT, que ens farà una explicació molt més acurada i molt més tècnica del que representa aquest projecte de reempresa. Antoni. Molt bé, bon dia, senyora alcaldessa de Figueres. Senyor diputat responsable de promoció econòmica de la Diputació de Girona, senyor primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Figueres i director del Centre de Reempresa de Catalunya, senyores i senyors. Comprendran que em complau moltíssim avui estar doncs, en l'Ajuntament de, de Figueres per presentar per Figueres i, i també per l'entorn, per l'Alt Empordà, Reempresa, perquè Reempresa és una iniciativa i un programa, i ho hauré de defensar, molt potent i, a més a més, amb resultats immediats. Dit en poques paraules, reempresa és el mercat organitzat i transparent de compra-venda de negocis i empreses petites. Quan ara arribava a Figueres, i a Figueres hi vinc tant en tant, vol dir que la conec, doncs vas eh, passant eh, empreses, empreses algunes de les quals són molt grans, i quan una empresa gran vol adquirir una altra companyia o es vol vendre una divisió seva, sempre ha tingut i té un entorn d'acompanyament, siguin bancs de negocis, siguin consultores, que l'ajuda a fer aquest camí. I qui ajuda a anar la majoria del teixit empresarial de Catalunya, que són empreses mitjanes, petites i molt petites? Doncs resulta que l'empresa, a més, ve a donar resposta a una gran necessitat que és que qui es podia ocupar fins ara de quan un empresari que té un negoci petit doncs, no pot o no el vol continuar, la resposta fins ara era exclusivament parlaré amb el meu gestor si dona algunes veus i si no, doncs haurem de liquidar i tancar. I per això arriba l'empresa, perquè no ens podem permetre, a més a més, doncs, que tanqui teixit empresarial hem de mantenir empreses hem de mantenir ocupació empreses que el 2013 el novembre del 2013 continuen funcionant vol dir que com a mínim en aquests darrers 5 anys aquell empresari ha hagut de prendre decisions importants per donar-li continuïdat m'imagino que fins i tot algunes de no massa agradables i a partir d'aquí doncs reempresa el que fa és professionalitzar aquesta trobada entre sedents venedors i potencials adquirents reemprenedors. I qui pot ser el, el sedent? Hi ha una dada que, que, que tots mi, suposo que imaginem. Les persones empresàries que se'ls acosta l'edat de jubilació. Però mirin, fa 20 mesos que estem gestionant reempresa a Catalunya i les persones que s'acosten a la jubilació, les que estadísticament ja van ser el, el, el primer gran argument per defensar el projecte, només suposen un terç dels que estan en el programa per vendre les seves companyies. Perquè de vicissituds i casuística n'hi ha moltíssima per al que una persona, home o dona, doncs no poden o no volen continuar. I a vegades ho resumim dient que, que hi han temes de salut, hi han temes de família, hi han temes de, del cor, perquè es divorcien o perquè s'enamoren, i resulta que això fa que hagis de posar a la venda el teu negoci. Doncs són magnífiques oportunitats el que Rempresa posa a disposició dels potencials reemprenedors. Per tant, un empresari que potser s'acosta a la jubilació o que té alguna altra motivació per posar la seu, el seu negoci a la venda. I qui són els potencials adquirents, els reemprenedors? Doncs jo m'agrada dir que en primer lloc amb qui s'ha pensar és amb el encarregat d'aquella empresa, perquè l'encarregat coneix la clientela, coneixen els treballadors, coneix uns certs entorns i lo millor no vol o no té el perfil o, o no s'ho creu però s'ha de pensar amb en l'encarregat i a partir d'aquí doncs qui són els que també ens trobem que tanquen operacions en molts casos altres empresaris i altres empresaris del mateix sector perquè veuen una oportunitat per créixer i també en vull adreçat especialment a persones en l'atur i en molts casos persones en l'atur amb un molt bon recorregut professional que han estat amb empreses grans fins i tot amb empreses multinacionals però que s'analitzen ells mateixos i pensen jo no tinc la idea milionària o jo no em veig arrencant des de zero però en canvi no em suposa cap problema imaginar me gerenciar, dirigir una organització petita. I aquests també són els que estan comprant aquests negocis. I el, el resultant de tot això és de que perquè succeeixi hi ha un element de confiança important a traslladar a tots vostès, cedents i reemprenedors, i la confiança es juga des de la proximitat. Per tant, altres aspectes d'aquest programa a subratllar. Primer, és un programa amb cooperació pública o privada, miri, tota la meva dreta, és l'exemple sí. que estem molt compromesos i estem treballant molt a gust amb la Diputació de Girona, que és amb qui vam signar un conveni marc i que, en principi, té aspiració de ser plurianual, i amb els ajuntaments o amb els consells eh, comarcals, perquè són o la, la, la proximitat per a ells mateixos i els equips de promoció econòmica de l'Ajuntament de, de Figuera, els seus tècnics, doncs són els que estan rebent o han rebut la formació per conèixer a fons eh, reempresa. I també l'altre element importantíssim de difusió de confiança, de proximitat, que són els gremis i associacions empresarials. En primer lloc vull citar el FOEC, perquè és el Paraigües de, de Girona, però després gremis i associacions de, de Figueres. És que teniu per una banda socis que no poden o no volen continuar i se'ls ha d'explicar que reempresa és la sortida en lloc de la liquidació i teniu altres socis amb ganes de tirar endavant i de créixer i, per tant, potencials adquirents. Vol dir que és molt transcendent també aquesta eh, complicitat, aquest prescriure des del món associatiu empresarial. I els hi vull posar alguns exemples de tot això, perquè l'operació més petita intermediada per reempresa, per 2.500 euros, una noia es va quedar una botiga de souvenirs d'un passeig marítim d'una població de la costa. La operació més gran intermediada, atípica, un milió d'euros. Però el gruix, gruix d'empreses que avui estan en l'aparador per ser venudes, eh, poden estar entre 50 i 200.000 euros. I a més a més, pensin que hi ha de tot, tri i remeni, hi ha empreses en procés, empreses per tant amb producte, empreses amb taller i evidentment hi ha molt servei i ha restauració però hi ha dia i nit, és a dir que hi ha una fleca o hi ha una discoteca hi ha de tot per poder eh, trobar per tot per tot a la geografia eh, catalana per tant un de Reus pot venir a Figueres i un de Figueres pot anar a Reus però també, i entenguin el tema cultural que hi ha darrere dels efectes, jo diria que molt positius, que comporta Rempresa, i els explicaré el següent. El propietari de la pastisseria de Sant Pol de Mar ha adquirit, a través de Rempresa, la pastisseria de la plaça de l'Ajuntament de Pineda de Mar, que és dos pobles més amunt. Aquest empresari... Avui pensa que ja ha, ha deixat enrere la condició de botiguer. Avui és empresari, té dos ja punts de venda, compra amb un cert sentit d'economies d'escala i a més ha fet una cosa interessantíssima també culturalment, que és que li diuen el seu fill, nen espavila, tu a i a portar el negoci. Vol dir que tot això són molt bones conseqüències de reempresa i quan els hi és per sobre de tot un mercat d'oportunitats, ho vull encara reforçar explicant el següent. Aquest empresari o empresària que potser no tenia cap més alternativa que liquidar i tancar, quan entra amb reempresa re resulta que té dos retorns potencials. Un preu, perquè hi haurà una negociació amb l'adquirent i al final, doncs, si es posen d'acord, hi haurà una transacció econòmica, un preu però més té un, un segon retorn, que és el, el retorn doncs, anímic i emocional, que suposa que el meu negoci no mor, al contrari, el meu negoci tindrà continuïtat. Vol dir que per a l'adquirent hi ha un plus d'interès per part del venedor de que les coses li vagin bé, i això reflexa moltes vegades amb, les, amb certes condicions o amb certs serrells, amb una negociació que acaben d'ajudar o acaben de facilitar que el reemprenedor doncs, eh, tanqui aquesta operació. I venim a explicar això, venim a explicar que a més aquest mercat en quant a oferta està, ara ho explicarà molt més deteniment l'Albert Colomé, eh, però està a l'abast de tots vostès a través del web reempresa.org i el que fem és de que en aquí després ho expliques tu Albert eh? en aquí hem fet les coses eh, els nostres veïns francesos i ja aporten uns quants anys de recorregut en tot això però no són els únics és a dir, nosaltres no hem inventat la sopa d'all nosaltres viatgem per Europa per altres temes que també tenen a veure amb emprenedoria i vam veure que hi havia aquesta activitat per ens va semblar també necessària per Catalunya, que és el poder facilitar el que hi hagi doncs, un relleu a nivell de negocis. I, i això doncs, passa a Prepinyà i passa a eh, Figueres, i passa a Provou i passa eh, doncs a Saret. Eh? Vol dir que eh, és el, el que nosaltres, eh, eh, l'antena des de Figueres, ho ara l'Albert, pot ser fins i tot transfronterera, no hi ha link, eh? no hi ha link eh, entre l'empresa i el que ells poden tenir, però és que nosaltres hem fet una cosa, hem adaptat les millors pràctiques de França i d'Holanda i d'Alemanya per tenir un model propi, un model que Dongui garantia també de que la informació és contrastada és veraç, és fiable i que és un punt d'arrencada per a una negociació i una última dada per acabar. Com que anem fent bolos per Catalunya per anar explicant i difonent reempresa, en doncs cada vegada que ens trobàvem doncs, en un moment de, de fer aquesta explicació, li deia quantes operacions portem. Ja he canviat ara la manera de funcionar meva. Ara els diré una cosa. Tanquem dos, dues operacions per setmana dues operacions per setmana, després d'un termini promig de negociació entre el cedent i el reemprenedor entre 4 i 6 mesos i com més gran és el mercat proporcionalment més accelerem el que això succeeixi, per tant gràcies alcaldessa, gràcies Diputació i i, bé, i, i Ajuntament de, de Figueres per l'oportunitat i amb la il·lusió doncs que des de Figueres faci molt bona feina Bé, a continuació, el director del Centre de Reempresa de Catalunya, l'Albert Colomer, que ens farà la seva explicació. Albert. El president sempre m'ho posa difícil perquè no puc explicar més bé que ell. Puc afegir coses, eh? i si veieu, hem anat, anat afegint-les. Uh, la reempresa es basa és com un tamboret de tres potes, no? perquè ho entenguem, es basa en posar en marxa un mercat, uh, pues, a l'any 13 del segle XXI a Catalunya, que és una regió o un país potent arreu d'Espanya, i arreu d'Europa no existeix un lloc on puguis comprar i vendre petites empreses. Pots comprar de tot a tot el món, però petites empreses resulta que no existia un lloc. Hem posat en marxa aquest lloc, que és aquest mercat, i és un mercat que se sustenta sobre una base internet, que tothom hi pot accedir, i podem fer inclús la prova, a veure si els serveis tècnics de l'Ajuntament, que creix, ens funcionen tot bé, i amb una... Amb una porta d'entrada, que avui és l'empresa.Oc uh, Figueres eh, i que estem a la mar de, de Lluïs, però que uh, es, uh, manté un àmbit en els quals, si tot va mig bé, doncs manté un àmbit en el qual tenim una sèrie d'anuncis, en els quals hi ha gent que vol um, pues vendre, podríem buscar si l'anunci és del comerç, i podíem buscar, eh, i va molt bé, si, no sé, provaré, eh, si l'ensopego d'electrònica, eh, i podíem anar baixant i diguem si a Girona n'hi alguna. Bueno, sí, no baixo més, eh, però bueno, si algú realment té ganes, els gironès de comprar una empresa importadora de tecnologia de LED, avui ho pot fer. És així de senzill, és així de bàsic. Tota aquesta informació que hi ha aquí podria ser informació que pengés quan se vol. Llavors diríem, tindríem un mil anuncios.com més que dius, bueno, pues allà vigila el que et venen allà. Aquí, una altra de les potes del tamboret és una metodologia de treball. Metodologia de treball que se sustenta en eh, l'activitat que fem per tal d'emplenar aquesta base de dades a aquest mercat. Seleccionem els projectes, aquests projectes els visitem fem una foto, com heu vist, recollim la informació de les empreses, els tres últims anys del compte d'explotació, els tres últims anys dels balanços, l'inventari, quants treballadors hi treballen, quin preu paguen de lloguer, ja sabem que aquí a eh, Figueres doncs, els preus del lloguer canviaran radicalment en el centre perquè hi havia botigues, Bé, coses d'aquestes, eh? quan el contracte de lloguer, quina mena és, quants treballadors tenim, quan facturen aquesta informació, i per altra banda aquesta informació la modelitzem, i posem preu, intentem valorar-ho, posar-li preu i posar-ho en el mercat. I, per altra banda, també captem reemprenedors que vulguin comprar aquesta empresa. Tots dos, inicialment, ens donen tota la informació, ens entrevistem i els introduïm en el, en el mercat sota una... un anonimat. Si remenes una mica podràs veure que la botiga està en una cantonada aquí a la plaça, vol dir que... I si remenes una mica també podràs veure que el reemprenedor és una persona que és d'un poble i que té una edat i que no sé què. I amb els tècnics, que és la segona pota del tamboret, tècnics que poden atendre a partir d'avui, ja fa uns quants dies que ho fan i que m'acompanyen aquí, quan els agraeixo la, la seva presència i gràcies a la Diputació de Girona i a l'Ajuntament de Figueres, persones que aquí directament poden atendre per ajudar en aquest procés. El procés de compra d'una petita empresa... No és una cosa que farem més d'una vegada a la vida, potser dues, algú que ho faci dues vegades, potser tres, però la majoria de la gent no ho farà mai o ho farà una vegada. Per tant, és bo estar acompanyat. I és bo estar acompanyat per dos motius. Primer, per ajudar aquest tria i remena, que s'adapti amb el que tu vols fer, i segon, perquè tenim una tendència mediterrània que quan parlem de diners, tenim més tendències a esbarallar-nos que a entendre'ns. Llavors, en això sempre ajuda que hi hagi un entremig, un que faci de celestina, diguéssim, un que faci de, eh, intermediari que digui, home, doncs, escolta, això que demanes tu potser és massa i això que tu ofereixes potser també és massa poc. I arribem a un terme mig i que pugui dir, escolta, aquest arribaria fins aquí, aquest arribaria fins allà i que logrem que en el procés doncs, les dues persones no s'esbarallin. Heu vist el nostre logo? Hi ha dos empresaris, un que arriba i un que se'n va, són les dues és aquestes, eh? Segur que ja ho havíeu entès, però per això ho explico, perquè és sobrer. Hi ha un espai entremig, jo soc de l'època dels conjuntos, de la intersecció de conjuntos, i ja, ho dic així en castellà, que és com ho van ensenyar, eh? no, no és que siguis. I hi ha aquest espai entremig en el qual demanem que l'emprenedor o emprenedora, que l'empresari que fins ara estava aquí, que marxa, es quedi una estona amb el que entra, i li expliqui com va l'empresa. És evident que si sí, resulta que eh, pues, eh, eh, fem reempresa d'èxit amb una perruqueria, vam fer l'altre dia, n'anunciàvem una, que vam fer en la presentació que vam fer a la selva i passava en aquell mateix moment, és molt més fàcil si la persona eh, que ho presenta eh, i que se'n va es queda i diu, escolta, a la senyora Maria li agrada això, a l'Andreu li agrada allò altre, aquest pensa que no li agrada esperar-se, l'altre em truca el de matí i li dono hora... Totes aquestes ets i uts a vegades van molt millor... I és evident que el que vol obrir un negoci d'aquests tipus, el president no ho ha dit perquè s'ho ha deixat, però és sis vegades més fàcil, eh? Eh, una empresa en marxa que una empresa començar-la des de zero. Tots entenem que si hem de xutxar un cotxe, la primera empenta és la que costa més, aquella que sembla que no ho puguis barucar. Llavors, amb un dit, el cotxe corre sol, amb les rodetes. És el que podem veure amb les rodetes aquestes aquí. Tenim una metodologia, tenim un mercat i tenim uns tècnics. Aquestes tres potes són les que avui posem en marxa aquí. Les teníem totes, ho anunciem, i avui es tracta de posar-nos el vestit allò de llarg, perquè doncs, tot i que ja havíem fet doncs, els nostres pinitos i la col·laboració era bona i ja la tenim amb la Diputació i amb tothom, avui ens fem el casament oficial i per tant a partir d'avui tota aquella persona que vulgui eh, comprar una empresa es pot adreçar en els serveis tècnics de l'Ajuntament de Figueres i ser ajudat, ser auxiliat, col·laborar perquè aquesta empresa doncs pugui seguir i així evitar doncs, aquest nombre de 120.000 empreses que segons l'estudi de Càmeres de Comercio d'Espanya només a la demarcació catalana tancarien en els propers 10 anys si no fem res per evitar la jubilació dels seus propietaris. Es tracta que el propietari se'n pugui jubilar o se'n anar a Sevilla, com deia el president, si es treu una nòvia, però que l'empresa quedi i aquesta empresa que, que genera ocupació, que genera riquesa local i que fixa la riquesa i que és un patrimoni eh, individual i col·lectiu de, de la, del nostre territori, doncs es quedi aquí. Això és el que venim a fer a la reempresa i doncs, eh, només donar números. Perquè el president ara fa això que diu que només em fem dos cada setmana, reempreses d'èxit... Uh, data d'avui hem ajudat a salvar 157 empreses 157 empreses amb poc més de dos anys és aquest ritme diguéssim uh, tenim a la base de dades al voltant d'unes 1.100 empreses uh, a disposició, heu vist que hem clicat un parell de clics i anaven sortint i hi han al voltant d'uns 850 reemprenedors amb ganes de comprar. Les transaccions eh, en el millor any de la nostra vida diguéssim un any que tots diem que ja estem veient el la llum aquella al final del túnel, les transaccions de compraventa són de més de 6 milions i mig d'euros. I hem lograt salvar en aquests moments 320 i pico llocs de treball directíssims, que eren els que estaven involucrats en aquestes transaccions, i a més a més al voltant de 500 més, que és el que calculem que són els que es mouen al voltant d'aquests. Pues si un té una botiga, i algun que li porta amb una furgoneta una cosa, hi ha un que li pinta, hi ha un que li neteja els vidres, etc Creiem que és un... Molt bon programa, molt a mida per el que es necessiten en aquests moments, que és que les empreses no tanquin, que és crear una mica d il·lusió i alegria en el que estem fent cada dia, i és el que hem vingut a portar aquí, i no dic res més perquè m'allargo molt. Moltes gràcies. Ja, Estic convençut que amb el coneixement aquestes dades s'incrementaran exponencialment, quanta més gent de... I, a continuació, el Ramon Soler, que és diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona i company de viatge amb aquest projecte, us dirigirà la paraula, si arriba. <ríe> Molt bé, moltes gràcies, alcaldessa, primer temps d'alcalde, president de la SECOT, director del Centre Reempresa, i sobretot a la gent que avui és aquí, perquè en realitat aquests actes els fem sobretot per vosaltres, per vosaltres i per als que no esteu aquí que és bo que els hi feu arribar eh, el que avui presentem. A mi, d'entrada, el projecte m'agrada el nom, perquè moltes vegades sentim a parlar de l'emprenedor i la paraula emprenador que està molt bé, ja comença a tenir un cert desgast i al final a vegades diem emprenedor per no dir empresari, i ser empresari no és cap pecat en aquesta vida. I en aquests moments jo crec que és important remarcar-ho, perquè al final l'ocupació i la creació de, de, de llocs de treball i la creació d'economia la fan les empreses i tota la gent que s'hi mou al voltant, i per tant la paraula empresari i treballador són tan dignes tant una com l'altra, i molts treballadors poden ser empresaris sense que això hagi de ser cap problema, més aviat al contrari. I precisament el projecte de reempresa ajuda a això, es deia abans, és a dir, continuar una empresa que està en funcionament és molt més fàcil que engegar-ne una de nova. Heu de pensar que quan engegueu una empresa de nou, us passareu mig any fent papers i us haureu gastat una quantitat important de diners i pràcticament no haureu pogut fer, fer res. No vol dir que no sigui necessari fer-ho, és evident que si hi idees doncs s'han de, de tirar endavant i si ha de donar suport, però això no ha d'anar en contra precisament de poder agafar negocis que funcionen i poder donar el tom personal que tingui cadascú les seves idees, però també aprofitant la feina feta al llarg de, de molts anys. Uh, Reempresa, senzillament, és, és això, és posar a l'abast de la gent doncs, que tingui ganes de, de, de, de crear la seva pròpia empresa, doncs, els mitjans que el altre ja ha tastat abans i, per tant, li pot transmetre també un fons de comerç, una experiència, una clientela, un local, proveïdors, etc etc. Per tant, jo crec que és un projecte que és molt interessant, i és interessant a més o més i és un goig poder-lo presentar Figueres perquè Figueres no deixa de ser cap de ventera en moltes coses és una societat digital, és una ciutat oberta és una ciutat que en molts casos doncs, ha estat cap davantera. i en aquest tema doncs, és també de les primeres que, que s'hi ha apuntat jo crec que Figueres per l'àrea econòmica i l'entorn que té doncs, serà un lloc que això pot funcionar molt i molt bé he de pensar que en aquests moments a les comarques gironines hi ha 163 persones interessades en reemprendre que s'han tancat ja operacions Uh, de 17 empreses que s'han transmès per motius molt diversos, jubilacions, canvis laborals, canvis familiars, com deia abans el president de la SECOT, però en qualsevol dels casos això és un tema viu i és un tema que funciona. I Per tant, us convido, i des de la Diputació de Girona doncs tenim el compromís i la voluntat doncs, d'efecte extensiu a això doncs, en la demarcació, a que, a que aprofiteu aquesta eina. És una eina que, a més a més, no té cost, que això no, no s'ha comentat abans, però és molt important remarcar-ho, no té cost per als remprenadors ni pels sedents el 75% del cost de posar en marxa això l'està assumint la Diputació de Girona i després hi ha les aportacions doncs, de, de l'Ajuntament i també el suport de, les, de la Fundació de la SECOT i al final el que hem de fer és que això funcioni perquè algú es pot preguntar bueno, per què fa la Diputació parlant de reempreses no? escolta, doncs, escolta que nosaltres aconseguim que les empreses que estan en el territori que estan en els municipis de la demarcació de Girona no se'n vagin, no tanquin tinguin continuïtat, és el millor suport possible que poden donar als ajuntaments. Perquè al final, una empresa que no tanca, és una empresa que deixa un lloc de treball viu, o dos, o tres, o els que siguin, que compra, que consumeix, que té moviment econòmic. I al final això és el que dinamitza eh, a les poblacions i per tant és el que hem d'intentar. Ja hi ha altres vies per mantenir grans empreses, afortunadament a Figueres en teniu moltes i, i, i que durin molts anys, però precisament el que dona vigor moltes vegades en els centres comercials, en els centres de les ciutats, són aquestes petites empreses que a vegades on té la sensació que estan condemnades a desaparèixer. Rempresa, el que fa precisament és donar-los una gran oportunitat de que, de que puguin continuar. L'Albert, i avui em quedaré a l'acudit que fa sempre, eh, té un comentari que crec que és molt, molt rellevant. A Catalunya, quan algú es traspassa, una persona traspassa, automàticament tots ja tenim la idea del que suposa. Això en aquests moments ho poses en un local i és automàticament símptoma d'aquell local i ha quedat eh, rebaixat de valor i en una empresa tres costa el mateix. Per tant, el nom, el projecte, el procés, jo crec que és molt interessant. Us convido realment que, que us ho mireu. Us convido també que us llanceu a, a la piscina i, en tot cas, doncs, l'Eina estan aquí, agrair, doncs el suport de l'Ajuntament de, de Figueres, també l'Ògicament de la Funció Secoti i del Centre de Reempresa Catalunya, i posar-nos a disposició, com sempre hem fet des de la Diputació, per donar impuls a, a iniciatives com aquesta, que al final el que, el que revitalitzen és el territori i aquesta és també la nostra funció. Moltes gràcies. obriríem ara un torn de paraules per als que estigueu interessats en fer alguna pregunta als ponents sisplau Bé, a veure, la seva pregunta és molt pertinent. Reempresa, certament, el que es pot deduir és que un partner bancari li va perfectament, perquè hi ha un que ha d'adquirir, hi ha un que ha de vendre, per tant, un ha d'invertir, l'altre ha de cobrar, i tot això estem parlant de que doncs són operacions que a la banca li interessen. Però és que a més a més li interessen, si és partner de reempresa, el fet de que hi ha una continuïtat de negoci, per tant una possibilitat de continuar finançant el funcionament de la companyia. I això està bastant madur, bastant madur. I amb la línia amb la que estem negociant, estem intentant de que hi hagi fins i tot un estímul inicial universal per al reemprenedor i a partir d'aquí una visió d'anàlisi de risc també afavoridora del nou empresari, aquest empresari que amplia i que eh, adquireix el negoci. Encara no li puc dir que ho tinguem, per tant ho deixo en aquest sentit. però també li dic hi en tota mena de, de sectors i tota mena de preus. Vol dir que a vegades a mi dona la sensació de que serà més transcendent, el que tinguis el suport bancari per al teu dia a dia de l'empresa, que per la quantitat, i diguem-ne de la transacció perquè pot ser relativament modesta o una altra cosa o pots, a lo millor, pactar amb el venedor, amb el sedent, un calendari de pagaments que també forma part de d'aquells serrellets que hi ha sensibilitat per part del sedent perquè aquest fins ara el, el gestor només li deia que, que el teu futur és liquidar i tancar. No? Vol dir que tot això doncs facilita més enllà de que m'agradaria pensar que estem bastant a prop de poder deixar això tancat. Però també profito, la seva pregunta per, per explicar que certament la visió de risc que s'ha de posar en la continuïtat d'un negoci és bastant diferent de la que quan analitzes un projecte de nou en nou i allò que diem el paper ho aguanta tot i, i, i som gent experta en ajudar a posar el màxim de realisme però en aquí sí que hi ha molt més risc amb el tema de reempresa a mi m'agrada explicar que estàvem a Berga es, parlant d'aquest tema amb, amb els alcaldes de, del Berguedà i en el col·loqui un senyor es va aixecar i va dir sou conscients de que abans del Nadal del 2013 això passava abans de l'estiu eh, el forner de Cacerres es jubila és a dir els clients demanant empresari i porteu-me la xerit perquè fa el millor pa del Berguedà Eh? vol dir que eh, donar continuïtat eh, a una empresa eh, és també una visió de risc diferent de la d'arrencar i tots dos perfils d'emprenedors empresaris ens són necessaris però la realitat és aquesta Un comentari que probablement ho hagis fet ja en els serveis de promoció econòmica de l'Ajuntament ja ja has treballat i saps que hi ha tota la gestió dels microcrèdits, etc etcètera, etcètera eh? d'acord sí, sí, sí. alguna pregunta més ànims vinga davant Uh, potser hem de, de contestar sí, eh, vull dir que uh, sens dubte per, a la, per al possible adquirent, reemprenedor tu negocies amb qui vols, ningú t'obliga és a dir, que miraràs i miraràs d'acord en el teu perfil i a millor tindràs el dubte entre no sé aquesta o aquesta, que estan doncs, a la venda i és bo que millor comencis un procés doncs, si no tens tan clar doncs, fins i tot negociant amb dos amb dos possibles eh, venedors perquè per una banda t'has de fer càrrec de com és el negoci avui que és el que t'explicarà el cedent, el venedor jo ho porto així, aquesta és la meva clientela tinc eh, doncs, aquests proveïdors admirar posant el corrent però en bona mesura, tu adquiriràs o prendràs la decisió no, sols, no solsament per al que ell t'explica què és avui el seu negoci, sinó per al potencial de recorregut addicional que tu, i només tu, li pots donar. Vol dir que reempresa no solsament és la possibilitat de mantenir els llocs de treball. Jo crec molt en què és també l'origen de nova creació de treball per al potencial i nou recorregut que tu li pots donar. Entenguem-nos, un noi de Lleida s'ha quedat al quiosc d'un poblet de Lleida, d'un senyor que jubilava i que cada setmana venia menys diaris menys revistes. Aquest noi, en menys d'un any, ha recuperat l'inversió, es guanya el seu sol cada mes, però ha transformat el negoci. Jo no sé si és veritat, però em diuen que fins i tot per als veïns d'aquell poble i de no sé quants del voltant, els hi gestiona el seient lliure del camp del Barça, dels... No, no, no, clar ha digitalitzat fins i tot. és clar això va d'això. I això em porta a una conclusió. El reemprenedor ha de fer un pla de negoci. Eh? Ha de fer un pla de negoci del que serà el seu recorregut posant-se al capdavant. I que assumeix el que avui és, més alguns elements que ja pugui, doncs, pensar que formen part d'aquest nou i futur recorregut i en aquí sí que equip de reempresa, i ara espero que el primer tinent d'alcalde també ho aclareixi aquí tindràs recolzament i acompanyament Sí, però abans el Ramon Soler volia fer algun comentari sobre... Sí, també he de pensar en una altra cosa és a dir, us ho deia abans quan parlava crear una empresa de zero vol dir fer molts tràmits però obre la persiana i a veure qui hi entrarà. Una empresa que està en funcionament té una clientela. Serà més bona, serà més dolenta, serà més delegrat, eh, lligarà més o menys amb el projecte que cadascú tingui, però al final, quan tu obres un negoci i aprofites diem, un negoci que funcionava, normalment ja tens el teu, la, te la teva idea al cap. El que es tracta és de no espallar el que funciona i afegir-hi la il·lusió en coses noves. Per tant, aquest és el valor afegit que té un projecte com aquest. Per què? Perquè conèixer que és la persiana el forner, doncs té la gent esperant que, li, que, que, que que surti el pa o la perruqueria de Santa Coloma de l'altre dia, ja té les clientes de tota la vida. Evidentment, hi haurà una senyora que vol que li tallis els cabells d'una determinada manera i no li canvis perquè si no canviarà la perruqueria, però en canvi pot haver-hi jovent, o no tan jovent, que tinguin una altra manera de, de, de, de pensar i que vulguin un estilisme completament diferent. En la mesura en què puguis capacitar i, i, i fer compatibles les dues coses, estàs complementant un negoci. I al final és un tema d'il·lusió, però sempre serà molt més senzill aprofitar el que ja funciona que no pas partir de zero. Que això no vol dir que no t'ho hagis de mirar molt bé, que no hagis de negociar doncs, amb, amb una o dues eh, que puguin estar al, al teu nivell, però en qualsevol dels casos, al final, qui s'haurà de fer de que de no, si negociar i per tant, tu que has de també valorar si el que vols realment és allò. Però jo crec que això no és un inconvenient, sinó que és un avantatge. Per rematar... Els ratos aquells del susto inicial, eh, que és quan t'hi poses i dius i ara com ho faig això, i qui m'acompanya, en aquí promoció econòmica, que és promoció econòmica, intentem que es conservi i que generi activitat. Llavors ens entusiasma rebre gent que té idees i que vol posar en marxa eh, un negoci o que vol mantenir aquest negoci o que el vol continuar. I en aquest sentit tenim eh, gent que et podrà ajudar per a fer aquest pla de negoci del que parlava l'Antoni Abad, Eh, per eh, crear, per eh, incrementar l'activitat d'aquell que vulguis comprar eh, i les persones, el mateix cap de promoció que el tens aquí a darrere eh, o en Lluís Tamorano, eh, que et poden ajudar, eh, repeteixo, a poder fer i posar en marxa eh, aquest projecte de futur que et doni una, una visió i una viabilitat del que estàs intentant fer i que siguin les dos vessants una és l'adquisició del negoci dos, aquest projecte que tu tens a dir com faig per incrementar-ho i per aconseguir que sigui absolutament rentable estan a la teva disposició més preguntes? davant anirem al terme mig però d'entrada la idea no te la recomano perquè et pujarà el preu de compra sí, clar. vol dir que en tot cas negocia més ràpid i posa-t'hi però el terme mig és de que eh, allò que deia dels conjunts l'Albert eh, eh, en general el, la persona venedora eh, et voldrà ajudar molt eh? vol dir que eh, eh, tanca el tracte que ell et vindrà el temps que tu voldràs a fer el que el que tu li puguis demanar i, i, i tot això es produirà en aquest sentit, eh, de, que, de que tu no puguis doncs, fer alguns errors que ell ja et pot doncs, perfectament eh, evitar i, i en canvi tu ja comencis. Ara dius, però jo potser per acabar de tancar un tracte, haig de conèixer bé, és clar que has de conèixer bé, has de conèixer bé uns números que per metodologia, uns primers ja, ja els tindràs primer nota cega i després si tot allò t'interessa, doncs coneixeràs a la persona i heu de negociar i pots demanar ampliació d'informació, només faltaria, has de poder fer aquest pla de negoci que sempre recomanem, no es tracta de veure-ho, sinó d'escriure-ho, a més a més, i a partir d'aquí, doncs, tanca el tracte i, i poseu uns terminis de, de, de vida en comú sempre sempre deixem-me Home, entenem que aquesta eina que ens ha posat a l'abast serà la que ens permetrà precisament tindre aquest control de quantes empreses i emprenedors i tenim a la ciutat i sí que podrem llavors ajudar-los a fer el matching de les operacions. Sí, les han en Avui fem la presentació formal i, i, i aportem una mica de recorregut treballant amb amb Figueres, vol dir que algunes coses ja estan doncs, en, en marxa. El que passa que estadísticament i ho dic relacionando ho amb la dada que ha donat l'Albert el, Colomer els empresaris autònoms que estan a prop de l'edat de jubilació en aquesta no sé, comarca potser és una dada que es pot extreure però com que aquests són un terç dels que posen empreses a la venda. doncs a partir d'aquí la resta eh, potser fins i tot els veïns han de, de dir-li això en el del forn tu que m'has dit que et jubiles jubilesvés a reempresa. però a lo millor tu que m'has dit que t'has enamorat i t'n vas a Sevilla també vés a reempresa i aquest és impossible de conèixer estadísticament, El primer pot ser sí, l'altre no. Vol dir que una altra cosa molt important del que avui estem fent és aquest, mitjans de comunicació explicant que és reempresa, aquest boca-orella que es pot generar, aquesta presència de l'alcaldessa que, que, doncs, que encara li dona més força. No? El Ramon tenia les dades. Sí. En, aqu en, aqu en aquests moments hi ha 48 uh, uh, empreses en procés de reempresa. 48 que estan negociant, com deia abans el president de, de la SECOT, uh, aquests 4 o 6 mesos que hauran de veure si caben bé o no caben bé. Després, en nombres absoluts, n'hi ha hagut 17 que han tancat per jubilació, 7 per manca de temps, 6 per problemes eh, de salut, 5 per motius personals i 4 en canvis de professió, 3 per cansament, 2 per desavinences amb els socis, 2 per la impossibilitat de portar el negoci, una que se recabi inversor i una altra que, que canvia de domicil. i Aquestes són ja operacions que han estat tancades. Però, insisteixo, en aquests moments hi ha 163 persones a la demarcació que tenen interès, per tant, si hi ha, si hi ha demanda també pot haver-hi oferta i al final una l'èxit d'un programa com aquests és que evidentment hi hagi la major oferta possible al pàgina web però sobretot també que corri la veu que hi ha aquesta eina, perquè al final ningú es posarà en una pàgina web que no sap que, que, que coneix, ni ningú farà servir un servei que no sap que existeix i per, aquest, per això la importància de presentacions com la de i sobretot el Bocorella. i és el que es deia abans és a dir, escolta, si jo tinc una fleca que fa un pa extraordinari i sé que hi haurà algun motiu perquè tanquin, doncs potser jo com a consumidor ja serà el primer que comenci a donar veus escolta, dos espavila perquè vull continuar comprant pa aquí no? i això, en un moment com aquest que la clientela sigui la que exigeixi Uh, però no que exigeixi fes les coses més bé fetes, sinó, escolta, continua el negoci uh, no és tan habitual Molt bé, doncs passaria la paraula a l'alcaldessa que farà el tancament de l'acte Moltíssimes gràcies Manel bé, Tenent d'alcalde, president de la Fundació CECOT diputat de promoció econòmica de la Diputació de Girona i tots els que heu assistit aquí, moltíssimes gràcies per assistir i realment la vostra assistència és un símptoma de que estem avui presentant una bona cosa, una cosa molt i molt necessària, una cosa que pot funcionar molt bé, que està funcionant arreu del, del territori on, on, on s'està implantant i que justament aquí Figueres també pot funcionar molt bé i pot funcionar molt bé per la idoneïtat d'aquest uh, marc empresarial que tenim a, a Figueres i a la comarca. Penseu que Figueres, el sector serveis, el sector terciari, eh, el sector empresarial, si sí, sí, sí, tenim en compte el segon sector, el de la indústria, però sobretot el sector terciari ens ocupa més d'un 75%, pràcticament un 78%, sembla del que és la nostra base econòmica, del, del que és la nostra activitat econòmica, i d'aquest, més del 85% és petita i mitjana empresa. Petita i mitjana empresa vol dir cinc, set treballadors o menys. Penseu que aquesta mida és la que, està més, la que és més susceptible al canvi, a les eventualitats que pot tenir una persona al llarg de la, de la seva vida. El, el, el, és, una, és un sector molt i molt maleable. Qualsevol canvi personal, qualsevol uh, canvi en el teu entorn, són empreses portades o vet de tipus familiar o comptant amb 3-4 treballadors, fa que ràpidament hagis de buscar una sortida i aquesta sortida... Aquest reempresa és el que et pot fer, amb unes paraules que m'han agradat molt que, que, que ha pronunciat el senyor Abad, és el, el fet de que es puguis trobar una sortida i evitar un tancament o una liquidació, és el que pot aconseguir reempresa. Tenim un actiu econòmic circulant, tenim, tenim energia, tenim activitat en funcionament, el que passa que tenim un context... Du, molt dur, que pot fer que la capacitat de resistència de la gent sigui menor que en altres èpoques i d'aquí que hagi d'entrar nou, nou, nou dinamisme, nou, nova energia... Per altra banda, tenim gent que té ganes de fer coses o bé perquè s'ha quedat a l'atur, també, a conseqüència d'aquest context econòmic, o perquè va pujant per eh, piràmidi demogràfica perquè tenim, tenim un potencial, tenim una població jove a Figueres i a Comarca que realment vol fer coses. Per tant, aquest és el marc qui dona on, on, hi pot fer un, on hi pot haver un relleu generacional, i pot haver una entrada de nova energia, de nou oxigen de gent que té ganes de dedicar hores, perquè sobretot són hores, diners que són els que, els que es tenen menys, però sobretot començar de nou i mantenir una activitat que per altra part hi ha gent, hi ha gent més gran que pel que sigui ja, té ganes d'anar-se retirant d'aquesta vida activa i per tant, necessita eh, posar-se en contacte amb altres persones que realment tot just vulguin començar aquest cicle. Aquesta idoneïtat del, del programa Reempresa i la seva adequació en el marc on estem a Figueres és el que ha fet que l'Ajuntament de Figueres vulgui obrir aquest punt que complementa altres serveis que s'estan portant eh? des de l'àrea de promoció econòmica dirigida pel primer tenent d'alcalde i, i amb el personal que tenim aquí també present. Per tant, és un complement i que juntar sinergies també pot donar un bon resultat durant el torn de, de preguntes o d'intervencions hi havia gent que preguntava pel finançament hi havia gent que preguntava pel pla de, de, de negoci per tant, reempresa és el que és el que s'ha presentat amb vocació d'anar més però que també es pot retroalimentar d'altres serveis que es presten a l'àrea de promoció econòmica i que al final són un conjunt de prestacions que per aquella persona que diu tinc ganes però no sé cap on tirar cap on fer, cap, on, cap on... O sigui, aquest acompanyament és vital en aquests primers moments perquè et puguin anar bé o et puguin anar malament. I sobretot això, a Figueres estem veient contínuament baixades i pujades de persianes noves. Hi ha molt de moviment. Pot ser mal símptoma, els tancaments hi són, hi són. Eh? Si es mira des d'aquest aspecte és negatiu però ràpidament es tornen a obrir, sobretot el centre, més, més que els barris, que tenim una dinàmica diferent, però hi ha molt dinamisme, hi ha molt canvi, hi ha percentals que baixen, però ràpidament tornen a obrir. És aquí on doncs crec que reempresa i té un gran paper a fer, crec que té un gran paper a fer, perquè realment hi ha gent que busca i gent que vol ser trobat, i el programa és el que fa és una pàgina web, però sincerament també és el que ha dit en Ramon Soler, eh? el boca a boca, saber que això existeix és un gran què i podem tenir agradables sorpreses de veure que s'obraran moltes més coses des de que aquest programa entri en funcionament per al simple coneixement de la, de la seva existència. Crec que és millor anar per al reemprenador, que m'agrada molt aquesta paraula, que no realment aquesta voluntat de ser modern i que sembla que ara tot hagin de ser emprenedors i tothom hagi d'innovar, que el que és vell ja no serveix, que tardim de presentar de nou amb una nova etiqueta, amb una nova marca, amb un nou local. Doncs no, hi ha un actiu econòmic que ha anat a menys, que s'ha desinflat, jo crec que la paraula moltes activitats és desinflament, no és liquidació, tancament, no funciona, desinflament i que agafat a temps, i que si aquella persona que l'està aguantant per les circumstàncies que siguin pot trobar algú que li desperta interès, ell sol el mantindrà amb uns nivells d'activitat que no ho farà si realment veu que el punt final és baixar la persiana del tot. Per tant, és un dinamisme, un treball en xarxa, que realment la col·laboració tan pública de la Diputació Provincial de la Diputació de Girona amb aquest 75% de finançament del programa com l'aportació que pot fer l'Ajuntament de Figueres dins de la seva capacitat econòmica com realment l'actiu privat, aquest privat sense ànim de, de, de lucre que és justament el que està destinat a la col·laboració pública o privada eh? és aquest, eh, aquest sector pare públic que podríem dir eh? aquestes fundacions sense ànim de lucre aquest entorn que ha de col·laborar amb l'administració pública perquè realment aquí és on hi ha el coneixement i també les hores i la, i la voluntat de que ajuntant sinergies puguem arribar a donar un bon servei. Gràcies per venir, m'ha agradat veure que hi ha gent perquè realment eh, és veure que hi ha una necessitat i que d'aquest programa que estem presentant avui, d'aquest nou, nou punt que hi, ha, que hi haurà, a l'Avinguda, Mari Àngels Anglada, número 15 primer, eh, que és... Que, és que, la que la trobin. Realment hi trobareu un equip, eh, l'àrea de promoció econòmica, que estarà disposat a ajudar-vos amb aquest nou programa i amb tots els que ja ve prestant des d'aquest de, Ajuntament. Agrair, doncs, Diputació, àrea de promoció econòmica, Fundació CECOT i reempresa pròpiament que ha hagut de marxar l'Albert per un compromís també professional doncs agrair-vos la vostra sentència i esperem que ràpidament aquest primer traspàs traspàs en el bon sentit de la paraula que hi ha hagut a Figueres que puguem donar xifres i no tal les xifres tampoc perquè al final les xifres, eh, bueno, les xifres són xifres no realment a, a darrere hi ha un aspecte sentimental eh, que és un, un traspàs d'il·lusió, penseu que darrere cada empresa hi ha una vida hi ha llocs de treball hi ha unes il·lusions dipositades hi ha un recorregut i que realment que pugui sobreviure i reinventar-se, que realment és el que fa això és guardar una essència i que a base de nou oxigen, de nova energia realment puguis tenir una altra empresa al cap d'un temps moltíssimes gràcies per venir i que tingueu bon dia